Kapitel 5. Wer Wissenschaft, macht Wissenschaft. Modul 2. Aufgabe 2b. Sie hören jetzt ein Radiofeature zum Thema Wahrheit und Lüge, in dem sich der Radioredakteur Marius Blom mit dem Soziologen Dr. Rainer Tamm über die sozialen und psychischen Funktionen des Lügens unterhält. Dabei geht Herr Tam auch auf einige wissenschaftliche Studien ein. Zu diesem Text sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Hören Sie den Text zunächst einmal ganz, danach hören Sie ihn in Abschnitten noch einmal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Wir alle lügen. Wer das Gegenteil behauptet, lügt erst recht. Das sagen wissenschaftliche Studien. Herr Dr. Rainer Tamm, Soziologe und Verhaltenspsychologe, erklärt uns das heute genauer. Guten Tag. Gerne. Hallo. Herr Tamm, wir alle lügen. Wie findet man so etwas heraus? Durch Untersuchungen wie an der Universität Massachusetts in den USA. 121 Versuchspersonen hatten die Aufgabe, in einem Gespräch einen möglichst sympathischen Eindruck auf eine unbekannte Person zu machen. Alle haben diese Aufgabe erfüllt und wirkten freundlich und kompetent. Und wie haben Sie das geschafft? Sie haben Ihre Gesprächspartner angelogen. Nach den Gesprächen durften die Versuchspersonen angeben, ob und wie oft sie gelogen haben. Das Ergebnis? 60% haben nicht die Wahrheit gesagt. Und das mehrfach. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja. Die wohl dickste Lüge lautete, dass die Person der Star einer Rockband sei. Diese Lüge kam von einem Mann. Natürlich, denn die Männer haben versucht, sich selbst in einem besonders guten Licht darzustellen. Frauen neigten eher dazu, das Gegenüber zu loben und mit Komplimenten für sich zu gewinnen. Was sind nun die wesentlichen Erkenntnisse dieser Untersuchungen? Einerseits können wir vermuten, dass Lügen in der gesamten Gesellschaft und in allen Berufsgruppen stark verbreitet ist. Andererseits weisen die Untersuchungen aber auch darauf hin, dass es eine, ja, sagen wir, soziale Komponente beim Lügen gibt. So haben Frauen häufiger gelogen,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 Wenn das Lügen so verbreitet ist, kann es dann eine schlechte Eigenschaft sein? Ja, das ist etwas paradox. Streng definiert verstehen wir unter einer Lüge, dass die Unwahrheit gesagt wird, um jemandem zu schaden oder um einen persönlichen Vorteil aus der Lüge zu ziehen. In der Gesellschaft wird das Lügen abgelehnt, man hat Probanden nach wünschenswerten Eigenschaften befragt. Die Adjektive Aufrichtig, redlich, verständnisvoll, loyal und wahrheitsliebend wurden auf die ersten fünf Plätze gewählt. Das Prädikat »Lügnerisch« kam auf den letzten Platz. Und trotzdem lügen wir täglich. Können wir eigentlich noch zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden? Jein. Es ist überraschend, dass Lügen oft nicht enttarnt werden. Dass wir Lügen nicht erkennen wollen, ist einfach zu erklären. Lügen sind ein notwendiger Teil unseres sozialen Lebens. Unser Gehirn hat Strategien entwickelt, die Lügen ignorieren können, sodass nicht jede Lüge identifiziert wird. Selbstverständlich könnten wir viele Lügen erkennen, aber ein gelogenes Kompliment ist angenehmer als die Wahrheit. »Nein, Liebling, du bist nicht dick« oder »großartig, Ihre Präsentation«, fördern als Höflichkeitslügen ein positives Miteinander. Manchmal nehmen wir es ja mit der Wahrheit auch nicht so genau, wenn es um uns selbst geht. Oh ja, das ist wichtig. Wer sein Spiegelbild nicht ab und zu schöner macht, als es ist, wer sich nicht ein übertriebenes Eigenlob gönnt, der hat es nicht leicht. Selbstlügen sind wichtig für die Psychohygiene, denn sonst droht ein Stimmungstief. Gibt es denn überhaupt Personen, die vor der Lüge sicher sind? Ja, Herr Blum, die gibt es anscheinend wirklich. Der beste Freund oder die beste Freundin werden fast nie belogen. Ob Freunde diese Ehrlichkeit immer so gut finden, was meinen Sie zu unserem Thema? Rufen Sie uns an.